28. fejezet Simon az éjszaka javarészét az irodájában töltötte. Minden új faxjelentést azonnal el akart olvasni, látni akarta a viharról készült műholdas felvételeket. A számítógépéről elektromos postán átleveleket küldött Miami-ba, Atlantába és Charlestonba, ám a visszaérkező válaszok inkább együttérzést, semmint tanácsokat továbbítottak. Nem sokat lehetett mondani, és még kevesebbet tenni. Simon tehát aggódott. Aggódott a szőlőtőkék miatt. Aggódott a termés miatt. Aggódott, hogy Asconszett tíz évvel lemaradhat. Aggódott Olivia miatt. Egy vagy két órát aludt az iroda kanapéján, majd hajnalban hazament a kis házába, hogy becsukja a spalettákat, és lezuhanyozzon. A macskakőkök már az egész házat uralták. Kávé készítés közben Simon majdnem átesett két játszadozó is állaton a konyhában. Az egyik, Oliver, mindközül a legkisebb, olyan puha volt, olyan butának tűnt két hatalmas hülével, olyan bizakodónak a nagy szemével, hogy Simon arra gondolt, esetleg megtartja a kis bestiát. Csak hogy a kölykökből idővel macska lesz, és a macskák idővel meghalnak. Elég, habak megmarad neki. Nem akart a kölykökhöz is ragaszkodni. Pontosabban nem akart a kölykökhöz még jobban ragaszkodni. A ragaszkodás mintha problematikussá vált volna számára az utóbbi időben. Eltűnődött ezen. Karl azt mondta, megérzi majd, ha eljön az idő, de ez sem olyan egyszerű. Ha meg akart tartani egy-két macska kölyköt, megteheti. De Oliviát és teszt nem tarthatja meg, ha eltökélték magukat a távozásra. Amikor újra a szabadban volt, a szél elfújt minden gondolatot, kivéve azokat, amelyek a kloé körül jártak. A hurrikán az előrejelzések szerint haladt az útján. A különbség egészen nyilvánvaló volt, még ahhoz képest is, amikor a házához ment. A feje fölött hevesebben hajladoztak az ágak, mint kis idővel azelőtt, mikor hazafelé tartott. Elérkezett a hajnal, beköszöntött a reggel, de minden sötét maradt. Az irodába visszatérve egy növekvő riadalommal olvasta a frissen érkezett faxjelentéseket. Gyorsan behozta a képernyőre a műholdas képeket. Elolvasta a két új, e-mailen érkezett levelet. A forrásai egybehangzó tényeket közöltek, melyek semmi jót nem ígértek. Száraz! Jelentette ki hitetlenkedve, amikor a konyhába lépett. Két kézzel kellett becsuknia az ajtót a heves szél miatt. Olivia sárga dínyét szeletelt. A keze megállt, nyugtalanul nézett Simon villogó szemébe. Micsoda szár az? A kloé. Összeütközött egy másik viharral, és az eső részét elhullatta. Suzanne is abbahagyta a pálacintatészt a keverését. És a szél ereje is a hagyott? – Az nem. Erősebb, mint valaha. Simon az orra alatt szitkozódva a hajába turk. – Száraz hurrikán. El sem tudom hinni. Regélnek róla a helybeliek, de én most látok ilyet először. Van, aki száz éves hurrikánnak nevezi az ilyet, olyan ritkán fordul elő. – Jobb vagy rosszabb, a száraz a hurrikán? kérdezte Olivia. – Egyik sem csak éppen másfajta problémát jelent. Nem attól kell hogy a heves esőzés elárasztja a szőlőskertet és megduzzasztja a szemeket, hanem attól, hogy a levelek megfulladnak. Megfulladnak? Ha száraz a hurrikán, kezdte magyarázni Simon, nem kevés pánikkal a hangjában. A szél felkorbácsolja a tengert. Mivel nincs jelentős eső, a szél magával hozza az óceán vizét. Mire lecsillapodik, a leveleket só borítja. A pórusok eltömődnek. Nem tudnak lélegezni. A levelek felpödrődnek és meghalnak. Csak hogy a szőlővesző életerejét a levelek biztosítják. Levelek nélkül a szemek egy csepp cukrot sem kapnak többé. Marad bennük az, amennyi most van. Nem érnek be. Kész, ezzel véget ért az érési időszak. De a születig még van egy hónap mondta Susan a Simonéhoz hasonló pánikkal a hangjában. Én is tudom, mormolta a férfi. Mit tudsz tenni? kérdezte Olivia. Kell, hogy legyen valami megoldás. Nem mehet tönkre minden ilyen egyszerűen? Le kell mostunk a szőlőt, mondta Simon, és a telefonért nyúlt. Tálcsázott. Amint elül a szél annyira, hogy lecsillapodik az óceán, Locsoló csövekkel kiállunk a szőlőbe, és lemosunk minden egyes levelet. Olivia és Susan egymásra nézett. Mindketten értették, milyen nagy munkáról van szó. Kit hívsz? kérdezte Susan. A tűzoltóságot. Felelte Simon, vagy lehajtott fejjel beszélni kezdett a kagylóba. Jack, itt Simon Berg. Úgy hallom, szárazon érkezik a hurrikán. Amint elhalad, szükségünk lesz locsoló csövekre. Tudsz segíteni? A tűzoltóság azonban csak egy volt a számos lehetőség közül. Miközben olyan gyorsan ette a palacsintákat, amilyen gyorsan szüzan sütötte őket, Simon mindenkit felhívott, akinek volt négykerekű járműve, erős háta és locsoló Minden hívás után, mintha új erőre kapott volna, de lehet, hogy csak az étel miatt érezte így. Olivia újra töltött Simon poharába a narancsléből, újra megtöltötte a bögréjét kávéval, még az utolsó palacsintát is megkente vajjal és sziruppal, mivel Simon elfoglalta a telefonálás. Aztán távozott. Addigra már mindenki ébren volt, szólt a televízió, és a szél rázta a spalettákat, melyeket a repülőtörmelék miatt mindenképpen zárva kellett tartani. Tesz annyira félt az ajtól és a természetellenes sötétségtől, hogy el sem mozdult Olivia mellől. Natalia telefon közelében maradt, mert aggódott Carl miatt, aki Simonnal együtt önkénteseket tobozott, hogy a vihar elvonulása után lemossák a leveleket. Greg gonterhelten, magába süppedve, a csoporttól távol gubbasztott, laptopját böngészve. Susan lázasan főzött, és mindenki evett. Alig élt véget a reggeli, ő már is nagy kávétortát szolgált fel, hogy ebédig legyen mit majszolni. Ebédre portugál halpörkölt készült. Amint végzett a mosogatással, törölgetéssel, az edények elrámulásával, Susan már is betette csirkét a sütőbe, Hadd sűjjön. A házat lassan betöltötte a fokhagyma és a kakuk fű illata, amikor süvítő széllel a nyomában Karl és Simon berobbant a konyhába. Olivia nagyon is átérezte a Natalia arcán megjelenő megkönnyebbülést. Ő maga is aggódott a kavargó szélben küzdködő két férfiért, lelki szemei előtt borzalmak sorozata jelent meg, egy ledőlőfa összeruppantja a teherautót, egy leszakadó elektromos vezeték a halálukat okozza a város egyik szélsöpölte utcáján. Egy nagy erejű szélroham lesodorja őket az útról, Isten tudja hová. Mivel a Chloe már itt tombolt körülöttük, Olivia is jobban érezte magát, hogy a férfi itt van a körükben. Simon jelenléte biztonságot jelentett számára, így könnyebben ment ez megnyugtatása is. Susan friss kávét főzött, és egy tázzappelyhe süteményt tett az asztalra, amelyet valamikor a hal és a csirke között sütött ki. A tévéképernyőn hajladozó fákat, magasra csapó hullámokat, leomló házakat lehetett látni. Az épület külső falát csapkodó ágak zajabúvó helyre kergette a macskákat, a családtagjai pedig az emeletre futottak megnézni, nem esett-e valami kár. A lámpák pislogtak, majd megint világítottak. Pár perccel később újra pislogtak. Nem sokkal vacsora után a pislogást követően kialudtak a fények. A hirtelen támadt sötétségben nem lehetett mást hallani, mint a spaletták dübörgését és a szél sűvítését. Perceken belül meggyújtották a viharlámpákat, és mindenki kapott elemlámpát. Addigra már mindenki a konyhában volt, ahol az elemmel működő rádió szólt, és kellemes illatok terjentek, és Olivia számára különleges családias hangulat honolt. Eszébe jutott az a fénykép, melyet még Otis műtermében restaurált, a bevándorló családot ábrázolta, Olivia a képen szereplők arcát egyenként megérintette, kis kajbájukat gondolatban bejárta, és akiknek összetartozását annyira irigyelte. A kor és a körülmények most persze mások voltak, de az tartozás szelleme ugyanaz maradt. A lámpák lángja barátságosan világított, az illatok megnyugtatóak voltak. Azok az emberek veszik körül Olíviát, akik fontosak neki, s együtt ülik körül az asztalra helyezett rádiót. Tesz Oliviához dőlt, ő pedig átölelte a kislányát. Mögötte Simon állt a félhomályban, és kezét Olivia kezébe csúsztatta. Ilyesmit egy fényképezőgép nem tud megörökíteni. Csak az emlékezet őzi az F fajta képeket, aranyjal keretezve. Időn kívüli pillanat volt, olyan, melyben a valóságnak ez az apró szelete csábítóan hatott. A valóság azonban számos szeletből áll össze, melyeknek többsége korán sem idilli. Ott van például a szőlőskert. A házat csapkodó szél elmondhatatlan pusztítást visz végbe a szabadban. Most dőd el a szőlőszemek sorsa. A család egyetlen tagja sem feledkezett meg erről. Meg aztán nem csupán a körülöttük. Greg továbbra is visszahúzódott. Jelen volt ugyan, de elkülönült a többiektől, jól lehet már nem használhatta a laptopját. Susan változatlan buzgalomban főzött, de szemlátomás nem lelte benne örömét. Vajon az a aggódnak? Elképzelhető-e ez arról a két emberről, akik mindent elkövettek, hogy a lehető legtávolabbra kerüljenek a szőlőskertől? Olivia nemmel válaszolt magában. Szerinte inkább arról lehetett szó, hogy ők ketten elolvasták Natali történetét. Natali arca arról árulkodott, hogy neki is ugyanez jár a fejében. A vihar ugyan nem tudta kizökkenteni nyugalmából, ám amikor két gyermekére pillantott, kétkedés jelent meg az arcán. Visszanézett-e rá valamelyik gyermeke? Olivia látta, hogy egyik sem. Akkor sem, amikor Natali olykor megszólalt, és mindenki más őt figyelte. Ilyen az, amikor baj előszörét lehet érezni. A délutáni órák lassú vánszorgásával együtt nőtt az aggodalom, a feszültség, egyre fenyegetőbb lett a robbanás veszélye. Olivia megpróbált kívül maradni ezen a sodráson. Ami történik, a Sebring család belügye, ő meg csak átutazóban van közöttük. Félre vonult Tesszel és felolvasott neki. Játszottak a nappaliban és együtt vonultak a szobába felfrissülni. Natalia azonban mindig utána jött, ha sokáig elmaradt, Szüzan hálás volt a segítségéért, tesz minden alkalommal megrémült, valahányszor a külső falhoz csapódott egy elszabadult cserép a tetőről, és Olivia Simon mellett szeretett volna maradni. Kétség kívül a konyha volt a legbarátságosabb hely, ahol valamennyien együtt voltak. Többnyire a rádiót hallgatták, mivel a Kloéhoz kevéssé kapcsolódó történetek legalább nébiképp elterelték a figyelmüket a kint viharról. Simon egy ízben kimerészkedett, de pár perc múlva vissza is tért széltől borzolt hajjal és vizesen, meg csalódottan, amiért nem jutott a szőlő közelébe. Jól tetted, hogy visszafordultál, jegyezte meg Natali, mire Simon bólintott de Olivia érezte, hogy nem így gondolja. A szőlőtőkék az ő gyerekei. Fáj neki, hogy amíg ő biztonságban ül a házban, addig azok odakint szenvednek. Olivia kikukucskált a spaletta résein, de a kinti világ sűrű szürkeségbe borkolózott. Alkonyatkor az a szürkeség is megszűnt. A vacsorát némán költötték el, inkább csak az időt múlatták vele. Valójában senki nem volt éhes. Egész nap ettek. Egy óra múlva mindenkinek pattanásig feszültek az idegei. A házban folytogatóvá vált a levegő. A borhoz nem nyúlt senki. Csak az evőeszköz koppanása hallatszott a porcelán tányérokon. A spaletták zörögtek. A szél szünet nélkül sűvített. Nem sokkal tíz után tetőzött az érzelmek vihara. Tesz egy apjútakaróba burkolózva eladott a lenti dolgozószobában. Jill a nappaliban olvasott. Mark keresztrejtvényt fejtett. Simon kiment, hogy újra kísérletet tegyen a tőkék ellenőrzésére. Olivia a konyhasztalnál ült, s a rádiót hallgatta Natalival, miközben Susan fóliával takart le egy újabb adag frissen sült süteményt. Greg kijött egy pohár vízért, de nem fogadta el, amit Susan felé nyújtott. Némán a hűtőszekrényhez ment. Susan letette a tálat, a pultnak támaszkodott, és szinte csak magának azt mondta, itt nincs több tenni való, mi legyen? Olivia tudta, mire gondol. Lefekhetnének, de a rádiójelentés szerint a vihar lassan elvonul, s amint elül a szél, mindenkire szükség van a szőlőskertben a locsolásnál. Lehet, hogy harminc perc múlva, de az is lehet, hogy még két órát kell várniuk. Bármint alakuljon is, a lefekvésnek semmi értelme. Olvas valamit, tanácsolta Natali ártatlanul, ám ez volt az a csepp, mely átszakította a gátat. Susan egyenesen az anyjára nézett. Már olvastam, azon már túl vagyok. Elolvastam minden oldalt, minden szót, amelyet Olivia leírt. Greg odafordult a hűtőszekrény mellől. Nem szólt, de látszott, hogy valamire készül. Olivia felemelkedett a székről, de Natalia karjára tette a kezét, és lassan megrázta a fejét. – Maradjon, szükségem van egy szövetségesre. – Ugyan miért? – kérdezte Susan. – Ha az igazat mondtad a könyvben, nem áll meg magában, ha igaz? – Az igazat mondtam. Greg a nővére mellé lépett. – Igaz vagy sem, nem sokat számít. Mindenképpen rosszul fest a dolog. Natali állta a sarat. És vajon miért? – Mert ha igaz, ami a könyvben áll, azzal beismered, hogy egész életedben hazudtál. – Elolvastad? – Minden oldalt. Egy hazugságokra épült életről szól. Natali megrázta a fejét. – Nem, én sosem hazudtam. – Akkor kihagytál bizonyos dolgokat? – támadt neki szüzön. – Nem mondtad el a teljes igazságot? – ami felér egy hazugsággal tette hozzá Greg. Titkolóztál! Apa előtt is titkolóztál! Olivia felállt. Jobb, ha megyek, ez hármójukra tartozik. Üljön le, Olivia mondta Natali halkan, de határozottan. Olivia visszaült. Natalia fiához fordult. Szerinted, mit kellett volna mondanom az apádnak? Hogy csak a pénzért mentem hozzá feleségül? Hogy más szerettem? Hogy ha anyám nem könyörgött volna, hogy menjek hozzá, akkor megvártam volna kárt? Annak mi értelme lett volna? Így lett volna becsületes, felelte Greg. És kedves dolog lett volna? gyümölcsözőbb. Jobban érezte volna magát az apád? Natali megrázta a fejét. Nem hinném. Jóvá tehetetlen károkat okozott volna a házasságunknak, amely végül is elég jó lett. Jó! De hiszen hazugságokra épült, makacskodott Greg. Nekünk is hazudtál. Előlünk is eltitkoltad, mi folyik itt? Natali felemelte a hangját. Szerinted mit kellett volna elmondanom nektek? Hogy az apátok nem üzletember? Hogy a háború iránti lelkesedése miatt nem látta, mi történik hon, Hogy az égvilágon semmi elképzelése nem volt arról, hogy mit tegyünk, amikor hazatért és kiderült, hogy nincs egy vasunk sem? – Nem voltatok annyira szegények? – vetette közbe Susan. – A áraknak meg volt a maguk értéke? – Apátok ez csak akkor látta be, amikor elmondtam neki. Meg volt bénulva. – Elmondhattad volna nekünk? – erősködött Susan. – Miért egy rományból kellett mindezt megtudnunk róla? – Mert képtelen voltam beszélni róla – mondta Natali olyan hangon, melyből önvád és megbánás csendült ki egyszerre. Mert a gyerekeinknek elmondani bizonyos dolgokat nagyon nehéz. Mert nem jó érzésekkel beszélek erről. És csak azért mondtam el, mert szeretném, ha látnátok, hogy milyen kapcsolat hűz karhoz. Halkabban folytatta. Miért mondtam volna nektek előnytelen dolgokat az apátokról? Szerettétek. Engem ez boldoggá tett. Miért beszéltem volna arról, amit nem tett meg, amikor egy sereg más dolgot megelért? Mi rossz van abban, hogy az előnyös oldalait emeltem ki előttetek? Csodálatos ember volt. A legőszintébben mondom, amit tett, jól tette. Manipuláltad, vádaskodott Greg. Te irányítottad az életét. Minket is manipuláltál, tette hozzá szüzen. A saját elgondolásaid és terveid alapján közöltél, és tartottál vissza tényeket? Natali szomorúan mosolygott. Nem volt semmiféle terv vagy elgondolás. Most sincs, ha a gazdálkodásról van szó. Csak azt akartam, hogy az koncet fellendüljön. Ez volt a célom. Azt tettem, amit tennem kellett. Hogy megmesd a szőlőskertet! Csak a szőlőskert volt fontos? Nem, Szuzan. Alexander volt fontos. A házasságom volt fontos, a gyerekeim voltak fontosak. Hogy a bolondját járasd velünk, mormolta Greg, és karbafonta a kezét, keresztbe tette a lábát. Natali nem felelt. Sosem volt állít velünk, folytatta Greg. Szüzan bólintott. Mindig valahol máshol akad dolgod, valami fontosabb elintézni valód. Olivia menekülni szeretett volna. Halkan ezt mormolta. El kellene mennem. Komolyan, Natali. Natali keményen rápillantott. A családhoz akart tartozni. Nos, ilyen a családi élet. Összebogozódnak a vezetékek, nincs kommunikáció. Meg kell birkózni egy sor dologgal, amire barátok esetében sosem volna szükség. Egy barátnak az ember azt mondja, visz, lát és kész. A családtagok elől nincs kitérés. Olivia szólni sem tudott a megdöbbenéstől, mozdulni még kevésbé. Natali Szuzánhoz fordult. Nem fontosabb elintézni való volt az. Amit csináltam, sosem fontosabb volt, hanem sürgetőbb. Dolgoztam. Nem tudtam erről, kiáltott Szuzán. Azt gondoltam, társaságba jársz. Hogy hagyhattad, hogy ezt higgyem? A helyes lésedre vágytam. Azt tettem, amit szerintem te is tettél. Amiről azt hittem, úgy akarod. Biztosan azt hitted az évek során, hogy én hogy egy senki vagyok. Soha ingatta a fejét lassan Natali. Egyetlen egyszer sem. Azt akartam, hogy a te életed könnyebb legyen. Az enyém kemény volt. Nem te voltál az első nő, aki dolgozott, érvelt Greg. Nyilván nem voltál rákényszerítve. Apa megtalálta volna a módját, hogy eltartson bennünket. Talán, ha nem láttál volna neki a munkának azonnal, több oka lett volna rá. Natali hát a kissé Talán, talán igen. Talán te és Susan másképpen viselkedtetek volna, mint én. Lehet, hogy tévedtem. De az igazság az, hogy úgy hittem, meg kell tennem mindazt, amit megtettem, mert különben más nem végezte volna el helyettem. Hibáztathattok, ha akartok, de én így hittem. És nem panaszkodom a kemény munka miatt, csak azt mondom, hogy így volt. Mindent magadra vállaltál, vádaskodott tovább Greg. Minden történhetett volna másképp is. Az ingatlan ügylet csődbe mehetett volna. A szőlő elpusztulhatott volna. Apa rájött volna, mit művelsz? Mit műveltem? kérdezett vissza Natali, és újra kihúzta a derekát. Mit műveltem? Megpróbáltam azt gondolszetett virágzó szőlőskertét tenni. Kockáztattál, és apával még csak meg sem beszélted? Natali sóhajtott. A pátokat nem érdekelték az ingatlan ügyek. A szőlőfajták meghonosítása sem érdekelte. Csak az érdekelte, hogy a háborúról beszélgessem bárkivel, aki hajlandó volt, odafigyelni, és nem én kockáztattam egyedül. Ő is sokat kockáztatott odaát. Ilyen a háború. Ilyen az élet, javította ki Natali. Minden, ami jó, kockázattal jár. Most is. Átradölhetnék és ülhetnék a babérjainkon. Mondhatnám, hogy jó nevet szereztünk magunknak, és jövedelmező az üzlet. Ehelyett új reklámkampányt indítunk, és igen, sokba kerül, igen, kockázatos, de nem az a lényeg, hogy gyarapodjunk? Mindent összevetve, vajon nem a gyarapodás az élet lényege? Anya! Szólt Szüzan. 76 éves vagy? Na és? Mikor lesz vége? Majd, ha meghalok. Addig viszont itt vagyok. Kockáztatni, mormolta maga elé Szizán. Natali halványon elmosolyodott. Édes szívem, engem ezt ad fiatalon. Kockázat, kihívás, ezt ad életben. Mindenkinek szüksége van arra, hogy valami újat várjon. Nem mintha nem adhatnám át a munkát másoknak, nem mintha nem hagynám abba azonnal, amint valamelyik kötők vállalja, hogy átveszít az ügyeket, de ti ezt nem akarjátok. Nincs ránk szükséged, jelentette kigreg. Itt van Simon. Olivia hátratolta a székét, és felállt. Megyek, ez már olyan terület, amiről én, én, igen, kérdezte Natalia homlokát ráncolva. Amiről nem akar hallani? Szerintem, ha Simonról esik szó, akkor magának igenis ide kellene figyelnie, erre maga feláll, és el akar futni. Az Isten szerelmére! – Ne fusson már mindig, Olivia! Nem kellene megállnia? Olivia úgy megdöbbent, hogy szavakat sem talált a válaszra. Remegve visszaült, de csak a szék szélére. Natali újra Greghez fordult. – Simon nem vesz át semmit, – mondta olyan éles hangon, amitől Olivia úgy érezhette, nem ő az indulatok egyedüli célpontja. Azt a feladatot látja el, amit korábban az apja, de a szőlőskert soha nem volt Carly. A szőlőskert az enyém. Greg nem adta be a derekát. Ha igaz, amit a könyvben mondasz, akkor a gyakorlati dolgokban Karl egyelő játékos volt. Te és Karl intéztetek mindent. Apa előtt titkolóztatok. Tiketten nevettetek rajta? Ha Karl valaha is kinevette volna az apátokat, jelentette ki Natali kemény hangon, azonnal elküldtem volna. Alexander a férjem volt. Nem tűltem volna, hogy bárki nevesse rajta, és én sem nevettem ki soha, de soha. Szerettem. Segíthettem volna neki, hogy szőlős gazda legyen. Segítettem volna, de őt ez nem érdekelte. Nem volt türelme a növénytermesztéshez. Társasági ember volt, sokkal inkább, mint én. Tehát az üzletnek azt a részét bíztam rá, ahol kamatoztathatta társasági képességeit. És boldog volt. Fontosnak érezte magát. Fontos is volt. Jó élete volt. Mindent tőlem telhetőt megtettem, hogy elégedett legyen. Greg hirtelen türelmetlenül felcsattant. Ő adott neked nevet, nem kár. Ő adott okot arra, hogy életben tartsd ezt a helyet, amikor kár itt hagyott. Többet érdemelt volna annál, mint hogy egyszerűen. Elégedett legyen. Több járt volna neki. Natalie felé felélénkült. Az arca feszült volt, minden apró ránc élesen kirajzolódott rajta. Beszéd közben a fejével aprókat bitszentett. Több járt volna neki? Járt volna neki? Veszélyes szó ez, Greg. Vigyázz, mire használod. Nincs olyan, hogy az embernek jár valami. Mindenért meg kell dolgozni. Ez egyébként igaz pénzre, tiszteletre, szeretetre, házra, autóra. Ez igaz a szőlőskeltre, az asszony tekintete parázslott. Járt volna neki? Az apátok cserben hagyott. nem tönkretett. Mégis vele maradtam. Azért dolgoztam, hogy helyrehozzam a dolgokat, még akkor is, ha emiatt nem maradt időm és energiám rád és szüzönra. Azért dolgoztam én, mert ő nem dolgozott. Többet adtam neki, mint bárki más tette volna a helyemben. Több járt volna neki? Nem hiszem. Ha ő így gondolta, tévedett, és ha ezt a rettenetes gondolatot neked is átadta, akkor duplán tévedett. Senkinek nem jár semmi, amiért nem dolgozott meg, ha te esetedben kezdhetnénk a feleségeddel. Egyek ura, gondolta Olivia, ez már valóban a dolgok sűrűje. Ez már végképp nem tartozott rá, mégsem volt mellsze megmozdulni. Jobb, ha meg sem moccan, mintha itt sem volna. Natali az asztalra szorította a tenyerét, Gregre nézett, és ezen a személyes hangon folytatta. Ha azt képzeled, Jill hozzá tartozik, mintha valami vagyontágy volna. Mit tettél azért, hogy kiérdemeld őt? A nevedet adtad neki? Fedelet adtál a feje fölé, ahol várhat, amíg te úton vagy? Pénzt adtál neki ruhákra és étterre? erre? Ébredj fel, Greg! Más időket élünk. Neki ezekre nincs szüksége. El tudja látni saját magát jill illetően neked egyetlen dolog jár, őszinte beszélgetés és még egy lehetőség, mert Jill fogadalmat tett, amikor összeházasodtatok, és ennyivel tartozik neked. Én úgy látom, ennél többért te nem dolgoztál meg, és nem is fogsz többet kapni, ha azt képzeled, hogy a világ tartozik neked valamivel. Senki nem tartozik neked semmivel, Greg, Jill a legkevésbé. Ha vele akarsz élni, azért tenned kell valamit. Harcolnod kell, érte! Meg kell érte dolgoznod! Natali mondandójának legalább egy része szemlátomást elevenébe talált, mivel Greg döbbenten bámult. Nagyot nyelt, kísérletet sem tett arra, hogy válaszoljon. Susan halkan megszólalt. Ez hogy kerül ide? Natalia homlokát ráncolva az ölébe ejtette a kezét. Nem sajnálom, hogy elmondtam. Itt volt az ideje. Olivia is egyetértett. A legszívesebben lelkendezve felpattant volna. Az motoszkált a fejében, hogy esetleg leírja Natali szavait, hogy Jill is elolvashassa, és szavakkal lefestenégrek Greg döbbent alcát is. Nagyon megérdemelte ezt a fejmosást. Greg végre meg tudott szólalni, de még mindig nem tért magához. Rendben, végig hallgattalak, de valamit még el kell mondanod. Mi volna az? kérdezte Natali. Brad! Mitől volt ő olyan különleges? Olivia pillantása Natalira siklott, aki alig vehetően pihegett. Ő volt az első szülött gyermekem. Szüzan gyanakodva nézett. Ennyi? Natali beszédre nyitotta a száját, de meggondolta magát. Szemlátomás zavarban volt, a homlok átráncolta. Csabdába esett, gondolta Olivia, és lélegzetet is alig vett. Ő volt a te ragyogó napod, mondta Susan. Nem tudott hibázni, sem életében, sem halálában. Nekünk semmi esélyünk nem volt mellette. Mindig tudtam, hogy apa szeret engem, mondta Greg. Felőled sosem voltam biztos. Ó, sóhajtott Natali hosszan, könnyes hangon. Szerettelek, mindkettőtöket szerettelek. De Bredet jobban szeretted, jelentette ki Greg némi megadással a hangjában. Natali vállat vont. Nem, nem, csak ő meghalt. A homlok átráncolva az asztalt nézte. Majd nem elviselhetetlen volt. Szüzen halkan kérdezte. Mert Carl fia volt? Olivia megdermett. Ebben a pillanatban nem hallotta sem a szél süvítését, sem a spaletták dobogását. A konyhára néma csend telepedett. Natali hallgatott. Időben kijön a dolog, mondta Greg, de nem vádaskodva, inkább, mintha egy rejtvényt oldott volna meg. Ha úgy voltál együtt Karlal, mielőtt elindult, és apához alig egy hónap múlva mentél férhez, akkor minden stimmel. Ha úgy voltál együtt Karlal. Egy millió dolláros kérdés. Olivia nem merte volna megkérdezni Natalitól, csak várt, Tűnődött. Suzanne is hangosan okoskodott. Emlékeztek Barbie Apgarra, a gyerekkori barátnőmre? Az anyja mindig mondta, hogy Barbie születésnapja tulajdonképpen három héttel a bejegyzés előtt volt. Használította, hogy az anyakönyvezés terén teljes káosz uralkodott a háború alatt, mert az irodákban kevés volt a személyzet, és mindenki Európára figyelt. Apgarék sosem tudták, mikor ünnepeljék Barbie születésnapját. Mindig ezzel viccelődött mindenki. Bret pont úgy nézett ki, mint te, mondta Greg Natalinak. Látni a képeken, az arcod, a színeid. Ki jött volna rá, ha az apja nem apa lett volna? Cseremmi és Brida, felelte Susan. Ők itt voltak. Ők biztosan tudtak róla, ha a dátumokban valami eltérés volt, de a szerint, amit leírták, ők azt tanácsolták, hogy menj félhez apához. Azt akarták, hogy Karl egy írlányt vegyen el. Apád meg beteg volt, ő biztosan nem figyelt dátumokra, ráadásul szüksége volt szíbringék pénzére a cipőgyárakból. Anyád pedig meghalt még a háború befejezése előtt, tehát nem is leplehszette le a titkot, ha akarta volna sem. Nem volt itt senki a brez születése utáni pár év alatt, mondta Greg. Apa távol volt, Karl távol volt, ki tudhatta volna. Minden szempár Natalira szegeződött. Olivia szíve majd megszakadt érte, de épp olyan kíváncsi volt a válaszra, mint a többiek. Natali nem tagadott semmit. Szomorúan nézett, de nem szólt egy szót sem. Olivia a gondolatait rendezgette, amikor egy hang tölte meg a csendet az előszobába vezető ajtó felől. Az ajtón kívül, a félhomályban, ahová már nem ért el a lámpák fénye, Karl alakja körvonalazódott, kővédermedve állt, és Natalira szegezte a tekintetét. Igaz ez? kérdezte rekedten, és egy lépést előre lépett. Natali az egyik tenyerét a szájára szorította, Nem szólt. Nem tudtad? kérdezte Susan kártól, aki nemet intett, de a fejmozdulat többet fejezett ki egyszerű tagadó válasznál. A férfi mintha elkábult volna. – Tudnod kellett, hogy megvolt az esélye? – folytatta Susan. – Nem ismerült fel benned? Karl egyre Natalit nézte. Szólásra nyitotta a száját, majd becsukta. A homlok átráncolta, a fejéhez kapott, és ki tudja, mi jutott eszébe, de halkan felnyögött. Szívfacsaró látvány volt ennek a kedves, szelíd, jólelkű férfinak a szenvedése, és ha ez valami játék lett volna, Olivia biztosan megállítatta volna az órát. Szüzanra nézett, aztán Gregre, azt várta, hogy valamelyikük megkönyörül Karlon. Mentségükre legyen mondva, hogy legalább nem tűntek dühösnek. Erről a tényről Karl sem tudott, miként Alexander sem tudott oly sok minden másról. Karl végig simította a tenyerével a száját, a padlót nézte. Aztán még mindig értetlenül Szuzandra fordította a pillantását. – Megtanultam, hogyan maradjak kívülálló, – mondta most is távolinak tetsző hangon. – Kénytelen voltam. Amikor megtudtam, hogy édesanyátok valaki máshoz ment feleségül, én az egész világon fenekestül felfordult. Egy ideig csak harcoltam. – Annyi biztos, hogy a háborúban álló országnak jót tettem – tette hozzá, de mosolynak az ányéka sem jelent meg a szája szögletében. Ehelyett újra a homlokát ráncolta, és a tarkóját kezdtem asszírozni. Aztán visszajöttem ide, és minden nap látnom kellett az ujján azt a karikagyűrűt. Minden nap látnom kellett Bredet és titeket is. Egyre azt hajtogattam magamban, hogy ez van, el kell fogadnom. Nem tudtam megváltoztatni. Minden végérvényes volt. Hogy tudtál itt maradni? kérdezte Greg olyan hangon, melyből Olivia együttérzést vért kihallani. Karl tekintete kitisztult. Azt kérdezed, hogy tudtam itt maradni? Hogy tudtam volna elmenni? Ő egyedül volt. A férje a tengeren túlom maradt. Ő meg itt volt két gyerekkel, egy beteg apával és egy gazdasággal, amelyel törődni kellett. Feltettem magamban, hogy addig maradok, amíg Alexander haza nem jön, de már a kezdetek kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdálkodás nem az ő asztala, s akkor meg már azért nem mentem el, mert megint csak magára hagytam volna Natalit a rengeteg munkával. – Hogy tudtál az apánk szemébe nézni? – kérdezte Szüzen. Carl kihúzta magát, mint akit támadás ért. – Miért lett volna ez probléma? Sosem kompromittáltam a feleségét. A szerelmünk véget ért azzal, hogy ők összeházasodtak. Nem volt titkolni valóm, nem kellett szégyenkeznem semmi miatt. A tekintete Natalire vándorolt. Nem tudtam, hogy Bred az én fiam volt. Talán, ha tudtam volna, tettem volna valamit. Akkor talán nem lett volna egyszerű a szemébe néznem, de az égvilágon semmit nem tudtam. Európában voltam, a háborúban harcoltam, az alvásra szakított röpke órák alatt arról álmodtam, hogy hazajövök ide. És feleségül veszem életem nagy szerelmét. És egyszeriben mindennek vége lett. Én tudtam meg utolsónak, hogy összeházasodtatok. És hogy Bred? A szemében újra a gyötörődést tükröződött. Erőteljesen kifújta a levegőt. Ekkor nagy csattanással kivágódott a külső ajtó, és Simon lépett be. Kócos volt és vizes, de az arcán megkönnyebbülés látszott. Csitul a szél, indulhatunk.